بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تkiendelea درسنا اليوم يا اصول الفقه Tukianza na kitabu chenyewe kitabu cha usulul fiqh alladhi la yas'a alfaqih juhluhu cha daktar alustad daktar Ayad ibn Nami alSulami tunaanza na kitabu tunaanza na muqaddimaton kama kawaida ya watunzi wa vitabu lazima wanakuwa na muqaddima na muqaddima ni introduction muqaddima ni introduction anatueleza atatueleza baada kumshukuru Allah atatueleza kwa sababu gani kilichomfanya ki kitabu na amekipanga vipi hicho ki kitabu chake anaanza akisema alhamdulillah alladhi bihamdihi tatimu s-salihahat anamshukuru Allah subhana wa ta'ala ambayo kwamba kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mema yote yanakamilika wa tarfa'u al-darajat wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ndipo daraja zinanyanyuliwa ahmaduhu ala ala'ihi wa ni'amihi yana namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na neema zake Allah subhanahu wa ta'ala wa a'udhu bihi min adhabihi wa ghadhabihi na najikinga anasema najikinga kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu zake na ghadhabi Allah subhanahu wa ta'ala wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah an ashhudu kuwa hakuna muola afasai kuabudu kwa haki isipokuwa Allah la sharika lahu ana ushrika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an ashhudu kuwa hakika Muhammad abduhu ni mtume wake wa rasuluhu abduhu ni mjawa wa rasuluhu ni mtume wake wa khairatuhu min khalfi na kipenzi bora aliyochagua katika viumbe vyake wote ba'athahu bilhaqi bilhaqqi allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kwa haqi bashiran ili kubashiria ya watu yani kubashiria ya watu pepo na mazuri na na kuonya watu Kutokamana na adhabu ya allah subhanahu wa ta'ala mioyo yake moto wa jahannam Fabashara wa yassara ali na kaweka mambo yakawa mepesi yani tukajua haki iko wapi na batiliko wapi wa hadhara wa andhara akatuhadharisha na akatuonya hata taraka na mpaka akatuacha sisi alal mahajjati albayda laylaha kanahariha yani ametuachia yani kila kitu kiko wazi kabisa yani haki na batiliko kiko wazi kanahariha usiku wake kama mchana wake la yazigu anha illa haliku hakuna atakayepotea isipokuwa yule ambayo kwamba ameandikiwa ni mwenye kupotea sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa qtafa atharahu ila yawmiddin yani salla ya allah subhanahu na ta'ala nahemazake zimuendea kwa wale ambao kwamba wame wameongoka kutoka na wa muongokoko wake mtume Muhammad Sa sallam wasallam waktafa atareu wakafata njia yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin mpaka siku ya kiyama siku ya kufufuliwa ama ba'd ama baada anasema sheikh faqad talaba minni kathiru min alikhwan wameni wa wengi katika mandugu fi munasabati adida katika munasaba tofauti tofauti anaktuba kitaban niandike kitabu fi usul al katika usul al fiqh yakoono mtawassitan fi hajmihi ile katikati nakati yani sio kubwa zaidi wala siyo ndogo jami al li ahammi masail hadhal ilm imekusanya masala zote za hizo za ile ilmu ma uduhu ibarati pamoja kuwa nitaandika kitabu lakini ibara yake maneno yake yawe wazi wa zarb amthilati na kupiga mifano allati tuqarribuhu ambayo kwamba itakuwa inakurubisha lilfahami kwa kuifahamu huyu usulu fiqh wa tuzhiru fawaida fawaidahu na itadhirisha faida yake nitulabi alilmi kwa wanafunzi kwa wanafunzi wa kadra na nimeona yani hii ni maneno ambayo kwamba wameomba kwake akasema wa kadra na nimeona an ujiba talabhum niweze kujibu yani maombi yao bitaalif kitabin kuandika kitabu yatahii ala ma la yastagni anhu alfaqih ambaye inakusanya mambo kwamba ambaye haifai ambaye kwamba mufaki hawezi kakuwa yani haifai faqia asikose kujua haya mambo mimi ni usuli katika fiqh yani la yanبغي lilfaqih an yajhalahu yani hawe ada azijui ma'a tajannub al-italahati akasema pia mbali na kuandika kitabu Nayepuka epuka ku kurefusha fi si masaili ilal khilaf kama imetoka masala ambayo kwamba wanachuoni wa chuo ndani yake sizumumzi kwa upana zaidi waliktifai bil aqwal al anasema yeye atakuwa anatosherezana na kutokamana na maneno kauli ambayo kwamba ni mashhur kwa maulama wa ahamu adillatiha na dalili zake ambazo kwamba zimezuko muhimu sio kila dalili ataweka bali muhimu walinaya tu bibayan hakika na pia atakuwa anajaribu kuangaza sana na kujishughulisha sana kutubainishia kuwa hakika ya kuhtalifiana kwa maulamani ni kwa nini ulama katika hiyo masala wa na kubay... kusahihisha ma yakuminal waham yale laba kwa inaweza kuangukia katika waham Wahamu ni jambo ambayo kwamba amba mtu anadhani niko sawa kwa hakika siyo sawa au so ilfaham au kutokamana na kufahamu mbaya lilmustaghilin bihadha alilm wale ambayo kwamba wanajishughulisha na hiyo ilm fi tahrir masailihi yana anaitaqwim anajaribu kukawimisha na kuweka hiyo masala yake watakariri na kuikaririsha hiyo masala wa na kuleta picha yake ili mtu hawezi kuelewa hiyo masala kwa vizuri anasema wa kad'uni tu inayaa khasa bi thamarati al khilaf nabia sana kutuletea matunda ya khilafu hawa na matunda gani tunapata hapo wana ulama wanapoktalifiana katika masala matunda ipi ambayo inatoka katika hiyo masala waluqufa inda baadhi al qadaya na baadhi ya maneno ambayo kwamba anasimama katika shaikati yani baadhi ya qadaa ya kwamba inashaka ndani yake huisimamia wa tahariri anakujaribu kui kaumisha kwa kisawa wa taqrid na kukaribisha kuleta kwa fahamu fahamu iweze kuelewa mtu mwenye kusoma Aweza kuifahamu ananizidi kusema waqad ukhalifu ma alai aktharul usuliyin wakati mwingine na naweza kuhalifiana na khalifiana na, na rai kwamba wengi ma wa usule fiqh wako ndani fiqtiari rai wakati napochagua rai yangu msimamo wangu au taarifi au wakati mwingine kama anadefine anatoa definition ya kitu, labda atataja wengine wamesema hivi kisha anakuja kusema mimi naona raia, sawa ni hivyo. Na pia nabainisha sababu. Wakad kad akasema la ragbatan fil mukhalafah. Anapofanya hivi sio kuwa anatamani kukhalifiana na wao. Walakin walakin walakin walakin walakin lima atakidhu, ni kubainisha yale ambayo kwamba na itakidi minal haki katika haki au tashihan au nasema nasahihisha li in katika makosa nasha'an su'il fahamu Utokana na kutokufahamu yani kufahamu mbaya au tadharub tadharub an-nuqul an a'immat usul au wakati ma, mas'ala ambayo kwamba inachukuliwa kutoka katika maimamu wa usul fiqh inapogongana inapogongana anazidi kusema anasema wa qadjtahatu fi ayyakuna alkitaba nimejitahidi hakika ku kitabu kiwe shaamilan lilmanahij iwe inatembea ina, ina na level manhaj alati tudrasu fi kulliyatish shari'ati level ya usulul fiqh kama inafundisha katika faculty of sharia wa, shari wa usuluddin na faculty ya usuluddin sababu hizo ni fakata kwamba zinajihimiza sana na masala ya usulul fiqi fi jamiiati katika universe za Saudi Arabia raja an yakuna tutalabu waao wanafunzi awala mustafidina min waao wa kwanza ndio watafaidika kutokamana na hicho kitabu waliyashmu la kitabu ni kitabu iwe jumuishe jamii almasail muhimma iwe ina inakusanya masala muhimu zaidi fi usulul fiqi an kitabu نا كتاب يعني جمئسه جميع المسائل المهمه مساله مهمه في اصول الفقه كاتيكا أصول الفقه الى كتابو كجمئسه مساله مهمه كاتيكا اصول الفقه انا نسم قسمته الى تمهيد وسته ابواب وخاتمه انا نسم قسمت كتابي نميغاوا كاتيكا تمهيد نmeanza na tamhid dibaji Eh, ameanza na udibaji au utangulizi kisha wasitta abwabin kisha baada yake kuna milango sata, sita kisha mwisho wa khatima, na anamalizia kitabu ala nahwi italiana kitabu chake kwanza utangulizi katika kitabu ambao kama ni at-ta'arifu bi usuli fiqh tujue ie usuli ni nini kuj define usuli fiqhi. kisha baada tamhid kitoka itatubainisha usuli ni nini Kifak albab alawwal akaanza mlango wa kwanza alhukm ash-shar'i hukumu ya sheria inazungumzia hukumu ya sheria albab athani mlango wa pili adillatul ahkami ash dalili za hukumu za sheria dalili zinazo yani sources za hukumu za sheria albab thalith Babu ya mlango wa tatu dilalatul alfaz dilalatu al-alfaz taijuwa huko yani dilala katika alfaz amezunguzia hii masala topic ya dilalatu al-alfaz al-babu ar-rabi mulangua inne at yani wakati dalili zinapogongana na njia ya kuweza ku, na hizo dalili na kufanyia kazi za dili na zote ni dalili sahi na inapogongana kutokana na fahamu ya mtu anayesoma asielewa kaona ni kama kwa dhahiri dalili zinagongana lakini anaweza kufahamu kivipi Albab al-5, mlango wa 5, al-ijihad. Amezungumzia masuala al-ijihad na tutakuja kujua kujitihadi anakusudia ni nini. Kisha albab al-6, mlango wa 6, at-taqlid. Amezungumzia kuhusu masuala at-taqlid. Na taqlid ni nini? Taqlid طبعا kwa ni anayezungumzia taqlid vile mtu anako anaboshikana na vile anabukallid. Kwa tutajua taqlid na ijtihad huko. عرف انسه ما قد رايت الا اذكر الكتابه بالهوامش نيمونا kuwa nisijaze katika kitabu hamish chini yani na chini kitabu kule chini kuandika katika hamish kule chini wal hawashi hamish na katika hawashi chini nisijaze maneno mengi faqtasartu ala tawthiq al yani akawa ma'lumat anayoonesha kuwa ma'lumat alati la yatakarraru wujudaha fi kutub takhassus malumata ambayo kwamba ameitaja na ambayo kwamba sana sana iko katika vitabu vingi vya usulu fiqi ambayo kariri kwa sana sana ndio anaanaanisha anaelekeza kule chini kinapatikana wapi lati au lati fiha shay'un min algharaba au malumata ambayo kwamba ina kidogo maneno ambayo kwamba ni mapia kwa mtu sio rahisi kuelewa labda inaonekana kina kitu kama kuna gharibu ina fulani pia anajaribu kueleza hili masala ameitoa wapi Ala sama wa fi takhrij al-ahadith na katika kutoa ahadith iktasartu ala 'azl al-ahadith tu tu kuelekeza hadith liman kharrajahu fi kwa katika vitabu asli kama sahih bukhari sahih muslim wa idha khurrij fi na kama hadithi imetoka katika sahih bukhari ma muslim au ahaduhuma au katika mmoja katika khari, muslim ya nasema na sisemi zaidi hapo nasema tu والله اسال نموomba الله ان يجعل هذا العمل عويكي عمل خالصا ان اخلاص لوجه الكريم وجهك و يعني كاجيلي الله سبحانه وتعالى والحمد لله نمشكورو الله اولا موانزو كو اخيرا نموشو الله وسلم على رسوله والي وصحبه اجمعين يعني صلاه ورحمه رحمه على امال زموندي na msahaba wote akaandika Riyadh Salmi eh Salmi aliandika aliandika haya maneno akikuwa Riyadh tarehe moja, mwaka elfu moja, sita Hii Hijria hingirwa mukaddima ya huyu shekhi na vile alisema kitabu ameanzisha ametanguliza ame ame ametanguliza na mukaddima yani introduction a eh, ame eh, eh, vile amezunguzia mukaddima akasema kitabu ametanguliza na Atamhid at dibaji haya at tamhid, tamhid pia wakati mwingine naitwa introduction ameanguliza na tamhid dibaji ama kwa yani utangulizi kisha na milango sita kisha na hatima kumaliza sasa anaanza at -tamhid. anaanza na at tamhid Atamhid tamhid Yaani utangulizi ama dibaje katika kitabu anasema anaanza naye ameanza na topic ya ataaarifu bi usul Tuwezi tuweze kujua hiyo usul al fiqh bi usul al ama ku define usul tujue kabla kuingia katika somo la usul al tuelewe usul al ni Ameanza na kwanza ya kwanza nashatu usul al yani vile usul al ili waanza ilivyoanza kukua fiqhi, mpaka ikafika kama vitabu vya vi usulufiki kwetu sisi sasa hivi akisema kitabu cha usulufiki kkakathiri mna ulumu islamiyati ni kama vitabu vingi katika ilmu za ilmu za vitabu vya kiislamu yani usul alfiqh kkakathir mna al ulum alislamiyyah usul alfiqh kama vi nyingi tu katika elimu za elimu za, za kiislamu lam ya khudh shaqlahu alnihai yani hujakuja tu safari moja hivi allati yumayizu an sa'il al ulum alsharia yani ijatoka tu mwanzo tu kwa mwanzo mwanzo uko kuwa usul alfiqh peke yake kama vile fiqh na menginei. yani ijachukua tu ijakuja tu kama funni peke yake kutoka katika ulumu katika ulumu alsharia illa fi akhir alkarn althani ispoka katika karne ya ya Mwisho karne musha ya pili ya Hijiria ndio usul fiqh ilianza kutambulika kama usul fiqh. Amma fi an-Nabawi ama katika era za mtume ama zama Muhammad SAW, wa ahdi na zama za sahaba eh radhiyallahu anhum wa tabiin na mwanzo mwanzo za ahadi za ya tabi'in فلم يكن اصول الفقه علما مستقلا اصول الفقه يكون علم بك ياك تو نظاما الرسول صلى الله عليه وسلم نظام الصحابه ونموذموزو من موذموزو تابعين تابعين اللي وليو يجي بعد ما بعد ما الصحابه يعني كارنيا كارنيا رسم زما الرسول على حسب زما ilma mustaqila ikwa ilmu fiqh yake tu yani kawa ilmu unaitoa katika elimu zingine usul fiqi min yani ilikuwa tundani, ilikuwa bali anasemwa, lakin zake yani kaida yake ama msingi yake ama kanat mawjudatan ilikuwa ممنو أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ilikuwa inapatikana tangu zama za rasul sallallahu alaihi wasallam kivipi anasema fal adillatu sharaiyah dalili za kisheria allati hiya mawdhuu hadha al ilm ambalo kama ndio mawdhuu ya huyo ilmu araisi huyo ilmu araisi huyo ilmu usul fiqi kanat ma'rufatan yani za dalili zilikuwa zinajulikana zilikuwa zama za rasul sallallahu alaihi wasallam zama za sahaba zama za walistidlal bilkitab na kutoa kutumia dalili kama kitabu, Qur'an, na Sunna ya Rasul sallallahu alayhi wasallam, na qiyas, qiyas tutabainishia huko qiyas ni nini? Kana hasilan fi ahli Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ilikuweko, katika zama za Rasul sallallahu Na qiyas tukizunguzia kwa ufupi, qiyas ni mas'ala ambayo kwamba haina dalili yake, lakini sababu yake inapatikana katika sababu ya ile ambayo kwamba ina dalili yake. Kwa hivyo inachukua hukumu ya ile ambayo kwamba dalili kama mfano vilevile vinye vile, vile, kuelewesha visivyokuwa pombe tusipopata dalili yake lakini sababu yake inaeleweesha ile kieleweesha na tunapombe na pombe na dalili kwa hivyo sababu yake na hile sababu inaungana inaingia katika hukumu moja inakuwa vipi visiko haramu kama dawa kulevya na mengineyo kwa hivyo mlango wa kiyasni mlango ni mlango mkubwa sana katika kitabu katika kitabu cha usule fiqh kinazungumziwa Alasabu al-qiyas kana hasilan fi ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zio zote zilikuwa zama za Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dilalatu kitab na dilala yani kutoa dalili ya kitabu. Kufahamu kutoa kutumia dalili katika Qur'an wa sunna na sunna, ilikuwa maarufu kwa sahaba. Na sahaba walikujua namna unazotumia dilala kuifahamu kitabu Qur'an inamaanisha nini na sunna inamaanisha nini kisha wakaitumia katika dalili. Ilikuwa ni maarufu katika zama za sahaba. Ridwanullahi alaihim bi hukm ma'arifatihim kwa sababu gani kutokana na hukumu wao kujua kwao bil lugha al najua lugha ya kiarabu alati nazala bihal qur'an ambayo kwamba iliteremka naye il qur'an watakallama bihal rasul sallallahu alayhi wasallam na kazunguzana naye Muhammad sallallahu alayhi wasallam fahum al wal walikuwa maamili katika fasaha na kubainisha kitu sababu walikuwa najua lugha kwa kabisa waa'ra wa a'rafu an-nas na alikuwa zaidi katika watu wote bima'an al-lughati katika maana ya lugha lugha ina maanisha nini lugha ya kiarabu min haqiqatin kama jambo liko haqika ili jina ni haqika yani ni jina katika specific ya haqika yake wa majazin au ina maana nyingine ambayo kwamba sio maana ya hakika wa itlaq wa taqyeed itlaq ni mas'ala ya kuja kuzunguzia kwa jumla au taqyid au jam au katika jumla ikakusudia kitu khasa wa umum wa khusus umum yani labda dalili ikakuja inazungumzia am inajumuisha kwa jumla wa khusus au inazungumzia kitu khasa kitu maalum wa mantuq wa mafhumu ni mantuq yani ikuwa dalili unaifahamu vile da inazungumza ukishafahamu inazungumza Kinyuma yake ni nini mafhumu unafahamu nini kinyuma yake ama ukisoma dalili, dalili wakijua hiyo inataja ina, ina, ina, ina na fahamu yake inaanisha nini walem yakunu hawakuwa na haja ila an tu dha alahum qawaidan kuwa waweke kaida waweke msingi tubainie na dilalat ibainishie njia ambayo kwamba kutumia wanatumia katika sti, sti dilal, ya kuweza kutumia dalili ili wafahamu dalili kuonesha kuwa aidhali je inamrisha inasema ni wajibu ama hii inasema ni mubahal yani sio wajibu ni sunna ama hii inasema ni makruha maana hakoihitaji sababu ukiona dalili ile kifahamu kwa lugha hii inamaanisha ni wajibu hii inamaanisha ni sunna hii inabadilisha mu harami ina makuru makruhi inamaanisha mubaha Anasema hum bil pamoja na kuongezea ila maasaba kwa mambo ambayo kwamba ilitangulia kada arafu asbaba an Wamejua sababu ya kuteremka baadhi za دليلي. كما آية قران بعض ذلك سباب غاني متارمكا والظروف التي قيلت فيها الاحاديث القولية نسبه او ن hali ambayo kwamba رسول صلى الله عليه وسلم احتاجوا ndani احاديث ذا مننوا ذا رسول صلص صلص. يعني حديث كنا حديث الاحاديث القوليه حديث يعني حديث ambayo kwamba ni maneno ya وشهد الحوادث و tokyo alati qada fiha rasul sallallahu alayhi wasallam am tumu hussala mali hukumu biqada'in kwa hukumu fulani au sanna fiha sunnatan au tumu ameweka ndani sunna ameweka sanna fiha tariqa ya ameweka ndani sunna yana njia ambayo kwa mtume kumwosalama ameweka hiyo njia ifuatiliwe amnajua kwa nini faghnahum dhalika an kathirin basi katoshelaza kwa wingi mimahtaja ilehim takhirun waliokuja baada yao wanahitaji kwa hivyo hawakuwa nahitaji mambo kama haya katika usul fiqh wakana yajma'una ila dalika pamoja na hapo walikuwa kukusanya pamoja na hayo yote walikuwa kukusanya nini salama tania walikuwa wa na nia safi na husnul na wa nzuri fi talabi alhaq wa kutaka haki yani hawakuwa anafuata hawa za nafsi yao min gairi hawa hawakuwa anafuata hawa na matamanio nafsi yao wala ta'assub wala kudifa kujigamba na kushikamana na na taassub yani labda madhhabu fulana mishkana na madhhabu au fulani mwanachoni fulani bila kut, yana nashikana na rai hata kama yuko katika sawa sawa au yuko katika usawa kana as-sahaba radiyallahu anhu wa sahaba wa ta'ala wa walikuwa yafza'una ila rasul sallallahu alaihi wasallam jambo likiwatokea jambo liki muhima ama la kuingia wanaenda kwa rasul wana kimbilia kwa rasul sallam tima yaarud lahum min alhawadith yani kitokea to tokio tu walikuwa nakimbia kwa rasul sallallahu alayhi wasallam ndio dawa kwamba atawa awaeleze awa hukumu hili jambo liko divipi fa idha kana alhukm kama ni jambo ina hukumu ni hukumu ya kisheria qad uhiya ilayhi bihi rasul sallallahu alayhi wasallam ameletea wa wahi ndani yake aftahum atawatolea fatwa eleze, na atawaeleza waarshadum na kaongoza sawa so, kana alwahi Sawa sawa hiyo wahi ipo hiyo wahi matluwan inasomwa au mghayr hawa hawaisomi tutakuja kubainisha kule kuna kuna ayatu nasikha wa mansukha kuna aya ambaye kama ni nasikh na mansukha kuna baadhi za aya na dadili ambazo kwamba hukumu zake zipo lakini hazisomi na kuna zila amba kwamba zipo lakini hukumu zake hazitumiki wa in lam yanzil alayhi fi dhalika wahi kama kuna wahi ijamteremkia mtume Muhammad SAW katika hiyo hali wahy insarih wahyan biqum ba kwamba yku wazi katika masala nadhara fi ma uhiya ilayhi ataangalia katika wahi kwa jumla kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wahi wahi lahu kama imetokea wao hukm almasala akhbarahum bihi ataweleza wa illa kama sivyo indhara alwahi anaongoja wahi alladhi la yalbath an yaatihi an qurbin haykai mba kwamba aitakai itamkujia kwa karibu bi hukm ma ashkal alayka katika hukm yote ba kwamba itakuwa kwa, kwa ke itakuwa itakuja kisha atawaeleza anatupa mfano so suila rasulullah sallallahu alayhi wasallam al mu alulu za mtuma muhammed sallallahu alayhi wasallam ani sadaqati bil humr al ahliya kusa sadaqa kwa humr al ahliya hukm ya sadaqa kwa yani je inafaa mtu kutoa sadaqa ya punda humr al ahliya ni punda je mtu anafaa kutoa sadaka punda akitoa punda yani akitoa punda kama sadaka anapata thawabu fakala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajibu masahaba akasema ma unzira alayya fi ashay'un hijatarimsha kwangu yani hakuna dalili iletorimsha kuhusu sadaka ya punda illa isbukwa hathi alaya Hii aya alfadhatu ya kipekee aljami'atu ambayo inakusanya Masala kwa wingi kwa jumla nayo ni nini faman qawli ta selama, faman ya'mal mithqala dharatin khairan yara atakaifanya chochote hata kiasi cha dudu chungu ya, bo, nani ya khairi, yara ataiona mbele allah subhanahu wa yake atapata allah atamlipa siku ki, ya kiyama ya'mal mithqala yara atakaifanya chochote kibaya kiasi cha chungu Sh -sh -sh -sh -sh -sh -sh -sh basi ata atayona. Ni kuonesha khairiyo yote utakapofanya utapata thawabu na kibaya utakifanya utaandikiwa ki, Na alisomea aya ni sura zilzal kuanzia kwan, aya ya 7 mpaka aya ya nane Na ni hadithi yenyewe ni mutafaqun alayhi wameafikiana juu yake Imam Bukhari na Muslim. Anasema muallif fahadha istidlalun hiyo dalili, yani kutumia hiyo dalili min ar-Rasul sallallahu kutoka kwa Rasul sallallahu wa alaihi wasallam biumum kitab alitumia aya amu kwa jumla kutoka katika Qur'an ala mas'alatin juz'iyya kwa mas'ala juz'i mas'ala khassa na ni nini kuhusyo sadaka ya punda wa mithluha na mingineyo inkaruhu eh, eh, eh, anasema yana nipatie mfano hiyo ni mfano ya kwamba amesema kama, kama mas'ala ikijua kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahi na kuna dalili ya jumla basi rasul sallallahu alaihi anatumia dalili ya jumla ndio kama katika kuhusyo mas'ala ya sadaka ya punda na katumia dalili dakasema ni kama amesema japo sina dalili hasa kuhusu sadaka punda lakini kuna aya ambayo kama inasema chochote mtakifanya jambo la khairi ata kama kiasi cha dudu chungu atapewa kwa hivyo maana sadaka hiyo sadaka ya punda ukitoa kwa ajili sadaka mtu anifaike naye utapata thawabu alafu muallifu anasema fa istidlalu min rasul e, ana sema alafu e, akasema wa mithluhu akasema wa na mfano wake inkaruhu ala ala ubay bin ka'b radiyallahu anhu yani kukemea kwake mtume muhammed sallallahu wa sallam, au kutokubaliana na kutoridhiana na huyo ubay bin ka'bi e, radiyallahu anhu ambaye kwamba ni sahaba radiyallahu muende taakhuru an kwa kuwa yeye amechelewwa kumjibu wa mtume sallallahu kwa kuwa alikuwa na, na nini na sala yani al-kimiya na na Ubay ibn Ka'b anhu naye rasul dalili hoja katika hoja bi umumi ta'ala yani kwa aya kwa jumla aya ba, bimkujem, mikusani, kuwa aya kwa jumla nae, ni ta'ala ya amanu istajibu lillahi wa yaani mumjibuni الله subhanahu wa ta'ala na mtume wake idha da'akum lima yuhyikum atakapowaita mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jambo ambalo kwamba itakuwa inawuhiisha yani jambo la khairi ambao bila shaka rasul sallallahu Ahmad an-Nathirimi ametoa katika kitabu chake. Wa mithla hadhihi al-qissatu wa mithla hadhihi al-qissati namfano ya qissa ma hasala li Abi Sa'id ibn al-Mu'alli. Namfano ya qissa mfano huu pia kuna qissa ilitoka kwa Sa'id ibn al-Mu'alli radiyallahu anhu qissa ambayo kwamba iko katika sahihihi Bukhari. Yani qissa kama hiyo wa min Fima fi lam fihi nas na katika ijtihadi ya rasul sallallahu alaihi wasallam katika mas'ala ambayo kwamba haijapokea haikuwa na dalili yani haina dalili bali mtume muhammad sallam amejitahidi mwenyewe wala bi umumin wala hakuna dalili ambayo kwamba ni am kwa jumla ambayo kwamba anaweza kutumia kama katika sadaka ya punda ama nakubusu ila ambayo kwamba mtume alimuita ubay e, bin ka'b hakuna dalili hiyo kwa hivyo Ana dalili fi akhd e, walabi umumi kwa hivyo tunapata nini ijtihadu fi akhd Fidai ijtihad ya rasul sallallahu alaihi kwa kuchukua fidai yani min asra badrin asra Ni walaluta kan Nyara katika vita vya badr Rasulullah wa sallam alisema kuwa kila wakila mmoja ajijikomboe. Kwa hiyo ile pesa ambayo kwamba ni kukitoa na chochote ambayo kwa kutoa kwa kujikomboa ilikuwa ni katika jihadia ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kutokana wa na Asra badr. Ku, wa aqd na kuweka kufungamana sulh baa ahli makata, ta ama amal Hudaybiyah ile sulhu al-Udaybiyah ile sulhu ya Udaybiyah wakati kabla wakati ambao Rasul sallam angekuwataka kwenda Makkah alafu hawa wakamzuia wakafanya sulhu lidaybia hiyo masala ilikuwa wazi iko katika vitabu vya sira hiyo ilikuwa katika jitihadi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waya sa wasa yati lehada nitakuja zaidi hapo mazidun itakuja mziada zaidi Bayanu fi bab al-ijtihad insha Taala tutakapoingia katika mlango wa ijtihad basi itakuja ziada kuelewa ijtihad ya rasul sallallahu katika baadhi ya masaili ambayo kwamba haina dalili hii ni kumwangazia rasul sallam katika upande wa masala ya usulul fiqh wa amma ashabah radhiyallahu alaihim amma masahaba radhiya Allah subhanahu الله ta'ala بعد baada wafatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam baada mtume muhammad sallam alipofariki fakanu yajtahiduna fi fahmi an-nusus walikuwa najitahidu kwa kufahamu an-nusus minal kitab wa sunnah kutoka katika kitabu wa sunnah wayasalu na baadhi yao wanaulizana baadhi fima خفي عليه kama kuna mas'ala imeficheka haielewe basi wanauliziana wayaqisuna almasaila bima yushbihumu wana, wanafanya kiasa wanapima mas'ala kutokamana na ile nafanana inafanana kama, kama mas'ala ina dalili na ina hukumu wanaangalia ile ambayo kwamba haina dalili na hukumu wakiona inafanana katika illa basi wanaichukua inachukua hukumu ya hilo walam yakunu bihajatin ila wad'i qawaid pia haku na so, okay. nisha... Naha haja kuweka yani, misingi ya ya usul fiqh tuzhibtu istidlalih mabaya kwamba itakuwa inadhibiti istidlal yao sababu kenda katika usul mas'ala hivi inaonesha ini amri ni lazima ikikuja hivi ini kuwa ni haram na hakuwa na haja kama hiyo yani huduri tilka qawaid pamoja kaida na misingi zilikuwa ziko fi aذهan al-mujtahidina minhum yani baadhi ya mujtahidin katika wale katika maulaama wa wa katika masahaba hizo kaida za usul fi kuziko tayari ziko kwenye kwenye kwenye yani kwenye dhihni zao na katika fahamu zao wakadhalika kana al-halu fi kibari tabiin na hivi hivi ndio hali katika zama za mataabi'ina wakubwa yani walikuwa zama walio mataabi'ina walikuja baada rasul sallallahu alaihi wasallam baada ya sahaba walikuja wale walio walio kupata hawakumpata rasul lakini waliwapata masahaba na wale mataabii na wakubwa maadhauri tafadhali baina yao katika ilmu na fatwa pamoja baina yao kulikuwa inadhihirika kuna fadhila yani kuna tofauti na fadhila baina yao ikaanza madrasa za fiqhi tadhharu kadran akbar inadhirika katika kadiri kubwa sana minatamayuz yani inaanza kuonyesha kuna madrasa ya fiqhi inaanza kujipambaa inajitoa katika inaanza kupamba inaanza kubainika katika katika sharia na tamayuz wa ikhtilaf pia kaanza kudhihirika kuna ikhtilaf yani kila aliianza kudhihirika ikhtilafu baina ya maulama jadi baina baina baina mtabi'in au katika tabi'in wa kaumsha musho fa baraza fil iraq ikahadhihrika katika iraq ma summiya akhiran ambaye kwa kwamba musho musho iliitwa bi madrasati ahli ra'i madrasa ya watu ya ra'i ambaye sana walikuwa kutumia hoja ya ra'i ya kiakili sana wa baraza fil madinati na kadhihrika katika madina ma'urifa bi madrasati ahli al hadith ambaye mejulikana kama madrasa ya ahli al hadith hivi kapatikana madrasa mbili kuna madrasatu ahli ra'i na kuna madrasatu ahli alhadith wakana tulabu alfatwa tulabu wanafuzamba kama natafuta fatwa ya kiilmu yataraddaduna baina ulamaa hara itijai au dhaka ndio alikwakienda wa rubbama sa'ala ba'dhumu fi n-nazilati akthara na wa inda ka ba'dhi yaw ka'uliza katika mas'ala iliyotokea zaidi min 'alimin yani mas'ala moja anauliza wanachuoni zaidi ya moja min ghairi anyankara aha wa lahi hao kupinga yani anauliza hili mas'ala yanamuuliza huyu mwanachuoni huyu tena kienda nauliza mwanachuoni mwingine same mas'ala labda kama hajatosheka kwa hivyo hakuna ambayo kwamba alikuwa anapinga kusikiza kwa, kwa huyu ama kusikiza kwa yule ana alhaditha wapingi kwenda kusikiza wa ahlurai na ahlurai wapingi kwenda kusikiza kwa, kwa ahlulhadith kwa hivyo hulaika ala nasi, kwa hivyo kwa, ulai, ala nasi. kwa hivyo kama watu wa kawaida na kuja mas'ala huko kuuliza kuendelea huko hakuna mtu mbaya kwa katika maalamal kuwapingi swalul Lima, liman yathiquna bihi kuuliza mtu ambaye kwamba wana kuwa ni mtu ambaye kwamba wanafika naye wana wanaamini wana, wana muamini katika wana Wakana wakaana fi kulli baladin nilikuwa katika kila mji min hawadiri islam ulama yani katemiji kwamba ya hadiri kama katika madina yani miji ilikuwa kuna miji za kiislamu kulikuwa na maulama kulikuwa wana chuoni yuru jau ilaihim yurdu alaihim nnas watu wanakuja kwao Filfiti ya kwa kuuliza fatwa mas'ala alim wal qadha na hukum Wali li ha'ula'i al-ulama na katika ha'wa ma'ulama wanachuoni chuoni walikuwa wana wanafunzi ta'atharu bi wakaanza kuhadhika kuathirika na manhaji yao tarika yao waqtafu atharhum wa kafata yao Warubba maltaka altaqa al, al wa na wakati mwingine wakakutana na ma'ulama wengine fatanadha wakaanza kujadiliana wa dhalika kullu kullu minhum bi hujjati kullu mujadala tohoja yake labda wala wala na maulamao wa ahli alhadith wa kafata ahli al-hadith. wa ana kutana na maulamao wa ahli alra'i wa kutana nao kaanza kujadiliana katika masala ama upande ule pia kakutana nao kaanza kujadiliana katika masala fa imma an yarji ahaduhum ila qawli sahibi imma moja wao atakubaliana na kaudia wengine na hoja yake kimbainikia au yabqa ala ra'yihi au nabaki ka ra'y ya toki hapo dikanaaatihi biṣṣiḥḥati kwa sababu ana kinaa kuwa kwa yangu ina siha mfano mwanafunzi akaenda katika ahlu ahli madhhab ahli alhadith akapata akapata rai katika ulamaa wa ahli al-hadith akaenda katika ahli al-rai akatoa hoja akatoa hoja Ima ahli al-rai atakubaliana naye akakubaliana na hoja yake kama imemkinaisha ama akasema, akasema ah, mimi nabaki na hoja yangu mimi nikinaika na yangu na pia waiflasa labda kwa pia upande wa upande wa upande wa nani upande wa mtu wa rai wa mwanafusa kaenda huko pisha kutana na hao pia kujadiliana katika masala hivyo na wanapofanya hivyo la huban fil khilaf haku wanafanya hivyo kwa kupenda nini kutaka kutafianana lakini wa rubama iltaka altulabu wakati mwingine wanafunzi wanakutana fatafakhara kullu minhum biustadhihi wa kila mmoja anafahiriana mwalimu wetu sisi walimu wetu wazuri ma watu wazuri ahli ya wakaanza kufakhiriana yani kujivuna na maustadh wao na walimu wao wa fi hadhi alathna katayth sasa taasub watu kujitaa taasub li sheikh masala ni kufuata rai ya mtu bila kutaka kujua kama yuko kwa haki ama yuko kwa haki umeshikamana naye hata ukielezo haki ukubaliani naye kwa hivyo kadhihika hiyo taasubul ra'i sheikh wanashikamana na ra'i ya sheikh wal'ajaba bi kujivuna yaani kuonesha shekhi wao ama shekhi wangu Yenja na ilmu zaidi kuliko shekhi mwingine na yikafanya yatgha ala insaf ikawa sasa tayari na inavunja uadilifu hinda baadhi tulabu wa, baadhi wanafunzi yaani anashikana na shekhi wake hata kimdhihirikia rai sahihi huko yeye ameamua anashikana na shekhi wake shekhi wake aliposema aliyosema ndio amesema basi ikawa sasa hakuna uadilifu hapo insafi kaanza kufuta uadilifu wala mtakun hunaka Hakuwa na kaida na msingi yarji ilayurja ilaiha amebaki wanaweza kurudia katika wa msingi liwaznil arai ili kupimwa mizani hao raizi za hao wa wanachuoni wa ma'rifat na kujua gani iko minha katika mbinguni hayo mas'ala wal gani sawa wa si katika yuzama wakati huo kathra al bil arab wa si arab kuingiliana na kuingiliana na arab al arab ndimi ya kiarabu kaanza kudhafikia yani ule ufasaha kiarabu anza kudhafikia katika wa wadakhala wadhuu fi alhadith Watu wakaanza kutunga hadithi wakaanza kuingiza hadithi za kwamba sio mtume wa sallam amesema wanatunga anaingiza kwenye kwenye kwenye kwenye sharia linusrat madhhab alsiasa ili wanataka kunusuru madhhab ya kisiasa au li rai. au kutaka kuweka ra'i yake kwamba yeye anafuatilia kutaka kuonesha rai yake kusawa. sawa akaweka katunga hadithi ama akashikamana na hadithi ambayo kwamba iliyotungwa wa tadhurru riwayat man lam yakun ahlan na wengine ambao kwamba kajingiza katika riwaya za hadithi hali ya kuwa wao leisari ahlin hawakuwa miongoni maulama ama walikuwa katika ahli ilmi au katika special katika mas'ala wahtaja alquran ila tafsir quran kaihtaji kaihtaji kufasiriwa wa idahi na kubainishwa wahtaja sunna wa sunna kaihtaji ila tamyiz asahi minha an adhaif kubainisha sunna ya hadith gani sahihi na hadith gani dhaif walidhalika kulluhu Kwa haya yote shara al-imam al-Shafi'i akana al-imam al -imamu shafi. Akaanza imamu shafi, rahimahullah fi wad'i qawa'id akana kuweka qaida misingi ya usulu fiqh tadhbut tadhbut al-istidlal am ba ikomba itakuwa inadhibiti ina, ina, naonesha istidlal bila anaweza kutoa kuunga hoja yao zi, katika dalili za za kitabu na sunna watubayinu ma yuslihu dalil na inabainisha gani nafaa kuwa dalili wa la yuslihu na gani haifai kuwa dalili watubayinu na inabainisha amalu al Kazi ya mwenye ilimu fiqi inda taarud al-adillah wakati dalili zambokujia kwake ni kama inaonekana kama dalili zinagongana yani kwa mtazamo wake anaweza kufanya anaweza kuitumia vipi hizo dalili watu asis qawaid al na kaweka yo kaida ina, ina, ina, inaweka msingi ya kufahamu linususu elkitabu wa sunna kufahamu yani dalili za kitabu na sunna jo fakataba risala na akaandika imamu shafi kitabu cha usulu fikhi Kikajulikana kama kitabu risala na katika vitabu vingine vinabainisha kuwa sababu yake ya kutunga hiki kitabu baada mmoja katika wana mmoja katika viongozi walipoona ambayo kwamba si jinalaki la laahdhur ismahu lan la yani jinalaki si, si kumbukeni sasa yeye ye ali, ali muomba Imamu shafi aandike kitabu ambayo kwamba itaunganisha hao ahlu ra'i na ahlu hadith ni kama ahlu ra'i walikuwa tayari wanaanza ku ku kanaba ala ahlul kwa yani kuwazidi ku basi akaomba kiandike kitabu ambayo kwamba kitaunganisha hao ndio akaandika kitabu akaituma kwa huyu kiongozi ndio kaita risala to fulani kaitaicho kitabu risala kwa hivyo risala ni kitabu cha usul fi na kuna baadhi ya baadhi ya wale katika madhhabia abahaniifa kuna baadhi wanasema wanashaikha wao yaani madahabia ma ma ma ma ma ma ya abahaniifa ndio alianza kutunga uh, usul fiqh hata katika ya Shia wanasema pia kitabu cha madhahabia waao ndio alianza kutunga usulufiki al lakini jumhuri wa ulama wanaftiana aliyeyaandika usulufiki al kama fan kama ilmu mustaqil ilmu ya kwaza ni imam shafii katika kitabu chake kinaita arrisala wajalaha bimathabati muqaddimatin likitabi alumu sababu imam shafii alikwaandika kitabu cha ummu katika fiqh kwa hivyo akaweka risala kama utangulizi ama yani utangulizi katika kitabu cha nini kitabu chake cha ummu فتلقاه أكثر الناس بالقبول واتوكا وكاي وكا كوبليانا ناي وكاياني وعجبوا بها وكشنگانا الحيتو حتى قال الإمام احمد فكا امام احمد فقسم امام احمد كاسما ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبره حمل محبره الا والي عليه من يعني حقونا مmoja katika ma ulama amebeba yani ile elim ya hadithi akafika katika kiwango cha juu cha elim ya hadithi isipokuwa Imam Shafi'i ana fadhila ndani yake yani ndiye alimuonyesha njia nasema faqulna tukasema ya aba Muhammad wakimuuliza mama Ahmad tukasema e aba Muhammad kifa dalika imekuwaje ni kidviphi hivi qala inna ashabar rai Imam yani walikuwa tayari ni kama nilikuwa alikuwa wana wazidi wana yani wazid katika argue wamekuwa wako juu zaidi bi ashabina alhadith hatta allamahum mpaka pak Imam akawafundisha ahli alhadith wa akama alai muhajja kama njia ya kuweza kufanya nini hoja ambayo kama wanaweza kupambana nao ahli hadithi ولم يكن kitabu Risala وكل ما كتبه الشافعي كتاب الرساله ليس كتابه بيكييكي الذي مام الشافعي اللي اندika katika usul fiqi fi usul fiqi vitabu vingine lakini halam takun fi risala lakini hayikua pana kama risala wala fi tamahudha li masail hadha al ilm kwa ndani na kushika na kwa upana zaidi kuzumzia masala ilm ya usul fiqi اما نغوني maizo vitabu اختلاف الحديث انا من تلك الكتب ni kitabu anaitwa اختلاف الحديث كتاب اختلاف الحديث cha kwanza Imam Shafi alikiandika ابطال الاستحسان najua wakati tataposoma huko kia masala ya istihsan Imam Shafi aliandika kitabu kupinga hiyo akasema anastahsan fakad sharra na istihsan utaijua ni nini huko katika fiqh inshallah kule mbele wa jamaa alilm ni aliandika kitabu kinaitwa jamaa كتاب kinaitwa kitab al ahkam kitab ahkam al qur'an kitab ya ahkam al qur'an kwa hivyo pia niandika vitabu vya topic tofauti tofauti ndogo ndogo katika ushuil fiqh wa baada imam al shafi'i baada imam al shafi'i امام احمد بن حنبل اكانديكا كتابو كنيتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب الداوود الظاهري اكانديكا م وانا شوني الظاهري كاتكا مذهب الظاهري كتاب كنيتوا الاجماع كتاب تاني كنيتوا ابطال التقليد nikama التقليد نا كتاب تاع خبر الواحد نا الخصوص والعموم نا اكانديكا م وانا شوني بن عبادن كتب عيسى بن عبان, كتب إيسى بن عبان. كتابا في خبر الواحد كذلك كتاب كنيته خبر الواحد وكتب القرخي كتاب رساله انيط يت... كتاب في اصول الفقه اما كما ان تتبع ما كتاب التاسيس النظر مالكه كتاب التاسيس النظر زيد الدبوس ويتقع في ورقاته ككذلك مكراتس قليلا kidogo tu asbab qawaid fiqhiyah inaka kama qawaid fiqhiyah qawaid fiqhiyah كذلك صومها قاعده فقهيه لعلماء الحنفيه قامي كو... انديكه مع علماء الحنفيه ميكو ومن اقدم كتب الحنفيه الموجود نميونقول ما فيتابو في حنفيه دياله اللي قبل بننطيكانا فقط موجوده بننطيكانا فقط سايزي فيت اصول الفصول علي اندي الفصول ني اللي انديكني ابي بكر لي Abubakar al-Jassas, huwa ni kitabu kimekishapishwa, muhakkaku kimeshughulikiwa, yani imethahikishwa imeshughulikiwa. Tahqiq maana yake kuna kubainisha hadithi imetoka wapi, aya imetoka wapi. Wakana al-qarnani al-khamis wa sadis katika karnia, karni mbili hizo, zimekuwa karni mbili ya tano na sita huma asra izdihari talif fi Ndio karni ambazo kwamba yaani imekuwa usul fiqh kiandiko kwa wingi sana yani imekuwa imetungwa kwa wingi sana hayi dhaharat fihi fihi ma kutubi usul fiqh usul fiqh muhimu Mytholu, kitabu cha al -amdu, al -amdu, al, -amdu, al -amdu Abdul jabbar Umdu lil -qazi, lil -qazi Abdul jabbar na kuna kitabu al al al -basari. na kuna kitabu lam'u هنا كتاب وتفسيرت لم تفسير كلهم لابي اسحاق الشيرازي كتاب اللمعن تفسير الى انكتب على ابي اسحاق الشيرازي والعده كن كتابه عده للقاضي ابي يعلى لقاضي والشفاء الغليل للغزالي اذا في كتاب 3 مستصفى والمنخول والشفاء الغليل للغزالي ذات في كتاب في اصول الفقه اللي انديق امام الغزالي والواضح لابن عقيل كتابه واضح كنا نقول كنان ابن قيل والتمهيد كتاب التمهيد لابن الخطاب القلوذاني علفه واصول السرخسي كنا اصول فقه اللي جينا كاصول السرخسي نا اصول البزدوي اصول الفصول يقين كتاب لاصول واشاره كتاب اشاره لابن الوليد الباجي وفي اواخر القرن السادس نا katka مش مشو, مشو السادس وما بعدها وما بعده انتشرت المختصرات ikakuwa safi kitabu imeandikwa kwa mukhtasari ndogo ndogo yani yani mukhtasari mukhtasar washuruha ambapo kwamba zimekuja zinashirehesha hizo usulufiki fama mukhtasarat ama mukhtasarat na kusudia kuandika hizo mukhtasar fakaana alqasd minha alhifdh qasd gardia yake ilikuwa ni kuhifadhi wa jamu akbar qadr min almasail alusuliyya fi kitab alsaghir yani kama kukusanya masala za واما الشروح اما كازي الشروح زي اللي كنا نشرشه اصول الفقه فكان القصد منها مقصودياك اللي كنا حل ما في مختصراتي من اشكال كتو مشكله اللي بقى يقوم والتفصيل ما فيها من اجمال نكبينيشا با... كوبانوا بعضي يا مساله بقى كما هيجakuwa وازي بالضرب الامثله وكوبقيه مثال وبيان الراجح من الاقوال بذكر الادله qauliyam kwa yakuma yuko sawa miongoni maqaal kwa kutaja dalili. Wa fi al al-hadith katika zama za zama za karibuni dha'fat himamun nas hima za watu zikadhaaufika an hifdh al-mukhtasarat kwa kuhifadhi hizo mukhtasara ni watu wakawa viva waweze kuhifadhi. Wa qasarat afhamuhum fahamu zao zikapungua an idraki ma fiha min yaani mambo ambayo kwamba haieleweiki ndani yake wakawa hawezi kufahamu wala miyajid min alwaqt hawakupata wakati ma yakudunahu fi dirasati Na wana wakti ambayo kwamba kuweza kusoma vitabu vilivyotungwa za usul fiqh ambao kwamba ni vipana zaidi minashuruh miongoni mwa vitabu ambao kwamba vinasherehesha usul fiqh walmuallafat na vilivyotungwa zile shuruh ama vilivyotungwa vitabu vingi yani viliko katika volume fahtaju ila naw' jadid Basi watu kaihtaji sample تايبمبيا من المؤلفات يعني تايبمبيا امبا يقوم بتونغا يكون سهل العباره ابا راياكي ان يكون ينيبسي محصلا للمقصود لكن ان لات مقصود من اصول الفقه بايسر الطريق انتم تفهموا اصول الفقه كاتكا نجيا امبا يكون نيسهالي زيدي ولما كان اصول الفقه من علوم الاعلى وصول الفقه في لم يكون علم الاعلى الا لي كما شومبو سبب ان تونيش دليل ني la min alulumi allati tuqsadu lidhatiya say ilmua kama tunaikusudia bali ni chombo cha kuonyesha tunakusudia ni ya ni sheria ni ipi na inasema nini na nini wainna maltawassuli fil fiqi fid din maana yake ni usul fiqi ni aala maqami kutufikisha katika fiqi katika dini wa maarifati alhalal min alharam ili tujue halali kutoka katika haram bitariqin katika njia yatmainu ilay alim yani mwanachooni anatulia ndani yake wiqtani'u biha talibul ilmi na mwanafunzi wa elimu mwanafuzi anakinaika akisoma anasema mu'allif lam ara ba'san kama kuna makosa ama kuna ubaya min ishami kuchangia fi'adat siyaghati hadha al-ilm kuweza tena kuandika hiyo elimu ya usulu Biuslubi biuslubin muyassarin njia ambayo kwamba ni sahali ma'a al pamoja na kuhifadhi anahusuhi wa qawaidihi misingi yake yani kuhifadhi misingi yake wa muhawala taqrib na kujaribu kukarubisha bainake bainahu wa bain al-fiqh baina wusul fiqna fi li yatamay li yamtazija al-ulmani iz al min bi lizh kamane fatu khadhu al-thamarah min matunda yanachukuliwa kutoka kutoka kwa mtu wa matunda baria ya yani yani kiko fresh Anasema wa, minhu, wa mima yata, mima yutakawafu, mima yutakawafu mba watu wanaogopa baadhi ya watu ambao kwamba wana wamedanganyika wanaogopa yani baadhi ya watu ambao yani inaogopa ina kwa watu ambao kwamba labda wamegurika min nasi ankutub turath kwa watu watakuwa wamekuwa mbali na vitabu asili ya mirath turath وجهلهم بلغتها انakuwa يعني هايفaele lugha yake wa uslubi ana uslubi yake انهم اقتفوا بتلك المؤلفات الحديثه يعني وكشكامانا na hizi yani, yani, vitabu vilivyotungwa kwa kisasa watakuwa hatakuwa naelewa vitabu vile turath asla zilizotungwa katika usuli fiqh اقسم الله لا ارى له ميم سئوني ما يؤيده من النقل katika kudai kuna dalili yoyote ambayo kwamba ina ina ina ina ina wa support wala mna au dalili ya kiakili na support maneno yao fainna naqla hakika naqli dalili dalili ya nali ambayo kwamba imepokezwa inma jaa bil amr imekuja kwa amri bitafaqquh fi din dalili ya naqli ambayo kwamba inatoka kwa hadithi ya mtume huyo saw sallam kujifundisha fiqh tuelewe dini na maarifatu hukmillah jalla wa ala نقجوا حكم يا الله سبحانه وتعالى بالطريق الصحيح والعمل به، ونجي الصحيح نقفanya kazi. ديو الله سبحانه وتعالى متوليه آيه امباي الله سبحانه وتعالى ناسما فلاولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. سوره التوبه ايه 122. الله سبحانه وتعالى ناسما لو نفر لهون جتوكا ككل كندي Yaani katokea watu katika kila kikundi ili waende kujifundisha dini kisha warudi kwa watu wao wakawafundisha ili waweze kuonywa yaani kuonya kwa na kupata ile onyo ya Allah subhana wa ta'ala. Kwa hivyo inaonesha kuwa yani, yani kuhimiza kuwa patokee watu wakienda kusoma dini ili waje wafundishe watu dini yao. Na katika hadithi rahimallahu mra'an sami'a maqalati Fawaaha wa fa fa wa'aha kama sami'aha yani allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam anasema allah amrehemu mtu ambaye kwamba amesikia maneno yangu na yanasema ya kidini kisha akahifadhi kisha Akaitekeleza Akaifikisha kama vile amesikia yani mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam anamwombea dua allah amrehemu mtu atakayesikia maneno anayosema kisha akaifikisha wila miskiya alaftana nazidi kusema muallif wa lam yata'abbadana Allahu jalla wa 'alla biqiraati kitabin Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria tukimuabudu toe tunasoma vitabu ghaira ki, e, bikiraati kitabi ghaira kitabi bas wala kalami siwa kalami au kihfadhi manami siokuwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wa lam Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada bilijtihadhi katika kufanya jihad fi fahmi ma'amiyati kufahamu vitu ambavyo kwamba haieleweki muktasarat Yani mambo ambayo ni mkhtasar, ambayo kwamba haieleweki. Yaani ufahamu yani, paka uombe mwingine akufahamishe. Wala bilijtihad fil mantuk wala kujitahidi kujitahid katika mas'ala ambayo kwamba mantuk. Yaani mambo kwamba mas'ala yani, mas yani katika mas'ala ambayo kwamba iko wazi na imetamkwa inaeleweka ina e, mantuki kalam ahad min khalqihi. Yani Allah, yani Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kujitihadi kujitahidi katika mas'ala iliyotamkwa kutoka katika maneno ya moja katika miongoni mwa maumu maum, viumbe vya Allah Subhanahu wa ta'ala wa mafhumihi au kufahamu maneno ya viumbe katika viumbe vya Allah ajatoamrisha ajatolea kama ibada illa kalam rasulillahi sallallahu wa wa alaihi wasallam aladhi huwa hujja namba kwamba ni hujja yajibu taammuluha ina, pa, ina fa, kuzingatia wa fiha na kuitizama wifqa ma taqarrar min qawaid fahm wal na taqrir na kaida na msingi iliyowekwa ya kufahamu na kuweza kuitumia katika istidlali kustadili naye au kuitumia katika dalili wa amma al ama akili fa innahu yaqtazi kiakili tukiangalia kiakili fa innahu yaqtazi darurat al ipatikane dharura kwa kufanya research kufanya utafiti anil haqi kutafuta haki bi aisarin kwa njia raisi wa wasawasilatin aqraba yani akiakili na kubalika kuwa ni dharura kwa mtu kufanya research na kufanya utafiti kutafuta haki kwa njia yoyote ambayo kama ni sahali ili afike kwa hiyo haki wa alla yudhi al insanu umrahu mtu asipoteze umri wake fi usuluki duruub kuenda katika maneno suluk durur ila yani katika njia ambayo kwamba ni nzito upate taabu labda miba, mibamba kuna mbonde na kuna njia ambayo kwamba kwa rais unaweza kufika kule uende kwa miguu na kuna gari inaweza kufikisha kwa urahisi kwa mfano walaysa anasema pia muallif haza al sio maana ya maneno ad da'wati la tariki kutubil mutaqaddimin kuwa watu waache vitabu viliyotangulia waliktifaa 'anna bikutubilmuta'akhirin Kutosheleza na vitabu vilioandikwa na watu waliokuja sasa baada yao wa inamma na kusudia hapo alla yadhunna asidhani mtu man, la im, la man lam lam lam yasafahu dhihnuhu biidraki mtu ambayo kwamba kiakili yake ameshindwa kufahamu vitabu viliyotungwa na wale wa kale anna tariqamama mawsudatun basi njia mbele yake imeshafungwa hawezi kufahamu fayarda bimartabati taqleedi basi aingie katika martaba ya taqleedi ni mwenye kuiga tu hawezi kujitahidi bal alayhi an ya'rifa mim bal alayhi an ya'rifa ajue mimma katabahu almuhadithun kilichoandikwa bima e, katabahu almuhadithun kilichoandikwa na watu wa, wa sasa hivi katika usul fiqi mayumkinu min na kujalia naweza kuchagua watarji kuweza kusema gani ni sawa wa yu'inu hatamsaidia ala ma'rifati ma alqawl albatil kujua qawl albatil min as al kutoka katika sahihi لاني اجي قوله غاني باطل نقال غاني نصحيح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك ونتوب اليك تقوميه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته